Laukantuz boro lana argiteratu berri du abi taldeak, abi taldea bilaguneko osatzen dutelarik jerai Gaskonek eta Ionander hartolak zuzen. Ba estudioko laugarren lana dute eta lan honetan estilo ezberdinak hasten dituzte. Taldeko kire den, jerai Gaskonek kontatu digunaz? Iru lana, izan zen, e, ba, gure lagunekin, e, bermeoko lagunekin, uste karelatu genuela koloreak, e 2020ko abenduan eta 2021eko urtarrilian grabatzen ari ginen bikantuia, ez? Eh? Orrun guretzako ere ba oso, oso polita popularitate oso konstantea da talea eta onura asko ematen dizkigu. Eta pixka bat laugarralan honetan hori kontatu nahi genero, eh? ez? Ba, musikak eta gure harreman hoiek eta zuzenekoetan egoteak eta estrenatoki batera igotzea, eta ezautu egun jende guzti horrek, ba dizkigun sentsazio guzti haue, bota ditugu eh laukantuko epe honetan, ez. Egia da ere, gure intentzioa zela, eh urrengo disko izatea, disko luze bat, izatea zerbait e, lasaiago hartuko genuna, de bizitza gaiago ematea aurreko lanei, ze baitaria daka bugu ez diegula ematen ez demora besteran hoiek bagaratzeko edo heldutasun batera iristeko eta eta bueno diraduzan lan kanta kantauek eginda genitula, e, ikusten genula horrelako zentsua zutera lauak, e, gure inguruko lagunek ere grabatzen ari ziren eta guk e, bidea <laughs> ze iltzeneri gineena ja. eta eta bueno, ba, ba zentsu hori eman geni lan honi eta hortze aurkezten e, dizkizu gaur e, kondenatu berriro Gardena eta Almuga e, kanta guztiak musikari homenaldi txo bat dira eta bueno, animatzen ta eh, dut hoiek eh, entzun eta eta gozatzera. Ba bi elmuga izeneko lan laburra dagoeneko eskuragarri duzu.